Передмова. Рух свідомості Кришни заснований на настановах, які нам дав Шиларупа Госамі. Шість Госамі Вриндавани є безпосередні учні Ши читання Махапрабху, а Коудія Вайшнави або Бенгальські Вайшнави є на загал їхні послідовники. Тому в одній зі своїх пісень Шиламаратам Дас Такор співає Рупара Гунатападе Хуйбе акути кабехамагу джабо се джугалапиритин. -ті Тільки тоді, коли я буду прагнути зрозуміти літературу Шести Госвамі, Я зможу збагнути трансцендентні стосунки кохання між Радою та Кришною. Ши читання Магапрабу з'явився на цій планеті для того, щоб дарувати людському суспільству благословення науки про Крішну. Найпіднесеніші з усіх розваг Господа Крішни – це ліли Господа з Його коханими Гопі. читання Магапрабу перебрав у монастрій і почуття Шиматіра Дарані – найпіднесенішої з Гопі. Отже, щоб осягнути місію Господа Шичатані Магапрабу та йти його стопами, треба з усією серйозністю ступати в слід шести Госвамі – Шірупи, Санатани, Бати Рагунати, Шіджіви, Гопали Бати і Даси Рагунати. Шіла Рупа Госамі очолював шість Госвамі і, прагнучи дати провіди нам, уклав цю книгу у падишамриту «Нектар настанов, щоб ми мали змогу керуватися нею у практиці відданого служіння». Для того щоб ми могли стати вайшнавими ще читанням Гаправу, залишив після себе вісім віршів шікшаштаку, а щла група самі свою упадешамриту. В духовній практиці найперший обов'язок це панувати над своїми розумом та чуттями. Не володіючи розумом та чуттями, неможливо робити поступ в духовному житті. Кожен в матеріальному світі занурений у гуни пристрасті та невігластва. Якщо людина хоче зрозуміти, як робити подальший поступ у духовному житті, вона мусить дотримуватись настанов групи Госамі. І це дасть їй змогу піднятися до рівня добра Сатвагуни. Поступ у свідомості Кришни залежить від умонастрою відданого. Кожен член руху свідомості Кришни повинен стати досконалим Госвамі. Вайшнавів зазвичай називають Госвами. У Вріндавині під цим титулом відомі управителі справами кожного храму. Той, хто хоче стати досконалим віданим Кришнею, повинен зробитися Госвамі. «Го» означає чуття, а «свамі» означає «володі». Не навчившись володіти розумом і чуттями, неможливо стати Госвамі. Щоб досягнути найвищого рівня досконалості в житті, стати Госвамі, а тоді чистим віданим Господа, Треба дотримуватися настанову Падешамрити, який залишив нам Шілорупа Гусамі. Шілорупа Гусамі уклав численні інші книги, і серед них Бактіра Самріта Сімду, Відагда Мадава, Лаліта Мадава. У Падешамріта, проте, містить найбільш основні повчання, які відданий початківець повинен засвоїти насамперед. Потрібно неохильно дотримуватися цих настанов. Тоді буде легше увінчати своє життя успіхом. Ача Бхакті Веданта Свами 20 вересня 1975 року Вішву Рупа Махотсова Крішнабалрамандір Раманреті Вріндаван Індія.